CIRKUSZOSOK TÉLI PIHENŐJE Alex Phillips kacsázó mozgással áttotyogott két lakókocsi között. Annyira meg volt rémülve, hogy majd elcsúszott a fűvön rémületében. Mint a 88 centi eszketett a rémülettől, ahogy a tócsákat kerülgetve a másik kocsi felé igyekezett. Barátságtalan fekete felhők borították az eget. Napok óta esett a hűvösen, nyúlós Pireneusi eső. Alex megkerült a pónikat, akik mozdulatlanul álltak az esőben. Sörényükről és farkukról kövérre hízott cseppekben folyt a víz. Bár Teddi ezúttal is várakozóan nyihogott oda neki, ügyet sem vetett rá. Úgy kapkodta a levegőt, mintha fogyatkozóban lett volna a völgyben. Felfutott a falépcsőn, majd idegesen megrugdosta az ajtót. Ha nagyon nyújtózkodott volna, talán eléri a kilincset, de most esze ágában sem volt mutatványokat végezni. Ha minden igaz, már csak igen rövid idő áll a rendelkezésükre. Darlin is bent volt, és Thomas is. Sőt, Morgan is odabent volt, éppen a sütőből szedett ki egy tepsit. A tepsi úgy füstölgött, mintha kigyulladtak volna a krumpli szeletek. Darlin elképedve bámulta az ajtót, majd odakacsázott hozzá és kinyitotta. Alex állt odakint, minden ízében reszketve, mint a nyárfa levél. Darlin azt hitte, a hűvös levegőtől fázik. Kitárta az ajtót, és széles mosolyjal gombócni kis arcán befelé invitálta. – Gyere be, Alex! A másik kettő már nem örült ennyire neki. Thomas és Morgan gyors pillantást váltott egymással. Valami olyasmi bulkált a pillantásuk mélyén, hogy amilyen kicsi az óra, olyan jó a szimata. Hát nem megérezte a sült krumplit a disznó. Darlin meg amilyen hülye biztosan leülteti az asztalhoz. Alex azonban ezúttal nem akart asztalhoz ülni. Sőt, bejebb jönni se nagyon akarózott neki. Megállt az ajtó mellett, és rájuk szegezte rémű tekintetét. Azok hárman csak ekkor vették észre, hogy nagyobb Alex baja, mint a kinti hűvös levegő. Talán a polgármester szarakodik megint a helyfoglalási engedélyükkel? Alex a sült krumplira nézett, aztán nagyot nyelt. Végünk van, mondta egyszerűen. Darlin letette a kezében tartott poharat az asztalra, és tétován elmosolyodott. Hogy mondtad, Alex? Végünk van, ismételte a kicsi, és majdhogy nem sírva fakadt rémületében. Morgan ismét összenézett Tomasszal. Ez valami új trükk, hogy kaphasson a vacsorából? Mit jelent az, hogy végünk van? kérdezte Morgan, megrázva a fejét, amitől tarkóján összefont varkocsa vidám kört írt le a levegőben. Készek vagyunk! Thomas ingerülten összehúzta a szemét. Beszélj értelmesen! Alex trombitáló hang kíséretében kifújta tüdejéből a benreket levegőt. Megtaláltak! Mi itt? tátott el a száját Morgan. A testet, nyögte Alex. – Én megmondtam! – rikácsolta Mrs. Freeman, a tulajdonos nő, egy nagyoknak való hokedli tetejéről. – Én megmondtam, hogy baj lesz belőle! Én akkor is megmondtam! – Nem mondtál semmit! – szögezte le törpapa, aki úgy egyébként Péter Bell névre hallgatott, de tekintélyes fehér szakálla miatt csak törppapának hívták. – Te is, és a többiek is hallgattatok, mint szar a gazban! – Ez nem igaz! – kiabálta Mrs. Freeman. Mi nem akartunk belemenni, de ti annyira erősködtetek! Mit kellett volna tennünk? kérdezte Alex a kis X lábú asztal mellől. Hagytuk volna, hogy ránkenjék a dolgot? A nagyok szívesen megtették volna. Erre aztán valamennyien elhallgattak. Na jó! krákokta törpapa rövid csend után, és az asztalra ütött. Mondd el részletesen, Alex! Úgy van, mondd el! bólogattak a többiek. Alex kihúzta magát. – Az úgy volt, hogy a televíziót néztem. – A televízióban is benne volt? – hökkentek meg néhányok. – Csak a helyiben – mondta Alex. – Valahonnan innen adják a hegyek közül. – De azt nem is tudunk fogni. – Én tudom – döntötte ki is is mellét Alex. – Én aztán tudom, megbütyköltem az antennámat. – Te jó ég! nyögte valaki. Ez megbütykölte az antennáját. Nem az antenna a fontos, legyintetingerülten törpapa, hanem az adás. Mit láttál benne, Alex? A bűnügyi műsort néztem, folytatta Alex. A kicsik összesugtak. Alex a bűnügyi műsort nézte. Mindig is mondtam, hogy ezzel a pasassal nincs rendjén valami. Suttogta egy szép arculány. Mi élvezni való van azon, hogy a nagyok egymást írtják? Abban mondták, hogy találtak itt a közelben egy holttestet, magyarázta Alex. Döbbencsen töltötte be a lakókocsit, mintha nem is 25-en zsúfolódtak volna össze benne. – Hová temettétek? kérdezte a többiek felé fordulva törpapa. A, – a, Az út közelébe, morogta valaki. – Amint az ösvény… – Miért nem beljebb? Rikácsolta törpapa. – Miért nem beljebb? – Mert nehéz volt. Alex csillapítóan emelte fel a kezét. – A földrengés volt az oka, levitte róla a földet, csak a karja látszott ki belőle, aztán kiásták. Mélyen lesújtotta őket, amit hallottak. Érezték, hogy kedvezőtlen irányba indult el velük, amíg éppen csak beköszöntött ősz. Alex felhúzta a szemüldökét, és kiméletlenül tovább beszélt. Van itt egy új csendőrhadnagy, valami Lamartin, vagy kicsoda. Én láttam, mondta elpirulva egy tűruhás apró lány, amikor bent voltam a kozmetikusnál. Szép ember, szép marha nagy ember. Ő találta meg, meg egy Gabriel nevű pásztor. Kit érdekel? kiáltott föl törpapa. Ki a francos francot érdekel, hogy ki találta meg? Azt mondják, nem volt szíve. – suttogta Alex. – A televízió azt mondta, hogy a ragadozók kirágták a szívét. Sápattan néztek egymásra mind a 25en. A kérdés az, hogy mi csináljunk – sóhajtott Alex. – Rövidesen itt lesz ez a La Martin és tudakozódni fog. – Dögöljenek meg a nagyok egytől egyig – fakadt ki egy kis fickó a sarokban. Más sem tudnak, csak tudakozódni. Hány centi vagy, kisapám? Hány kiló a súlyod? – Megmérted már, milyen hosszú a kukid? A tűruhás lány uncogni kezdett, majd a tenyerébe rejtette az arcát. Mit csináljunk? Ismételte meg a kérdést Alex. Tűnjünk el innét, fakadt ki kétségbe esettem Mrs. Freeman. Szedjük fel éjszaka a sátorfánkat, és húzzunk el. Hová? kérdezte törpapa. Akárhová. Elkapnak bennünket, Ezekkel a rosszant traktorokkal nem jutunk messzire. A határon sem jutnánk át. Aztán, ha átjutottunk is, mi van? A spanyolok is elkapnának bennünket? Nem vagyunk sem francia, sem spanyol állampolgárok. Gondoljátok, hogy ez megvéd bennünket? Maradnunk kell, mondta határozottan törpapa. Alex bólogatva helyeselt hozzá. Börtönbe kerülünk? sziszette Morgan, aki dühös volt, hogy nem ehette meg a sült krumpliát. Sitre vágnak bennünket. – Csak ha hülyék vagyunk, mondta törpapa. – Igenis, mi hülyék vagyunk, sipította Morgan. – A nagyokhoz képest hülyék vagyunk. Övék a világ, mi pedig csak lézengünk benne. Ezer módja van annak, hogy a nagyok csőbe húzzanak egy lézengő törpét. – Miért húznának csőbe? – Mert ehhez értenek igazán, a csőbe húzáshoz. Pedig itt kell maradnunk, szögezte le határozottan törpapa, és fel kell készülnünk rá, hogy kérdéseket tesznek fel nekünk. Akkor végünk, legyintett Mrs. Freeman. Ha kérdéseket tesznek fel nekünk, végünk, villamosszékben végezzük. Ebben az országban nincs is villamosszék, mondta Alex. Akkor mi van? Nyakazás. Még sohasem hallottam, hogy törpéket nyakaztak volna, úgy is kegyelmet kapunk. Vagy nem. A nagyok nem éreznek irántunk könyörületet. Kus legyen, kiáltotta Alex. Megússzuk, meg meg akarjuk úszni. A nagyok csak hat higgyék, hogy hülyék vagyunk, és csak káposztal élőtjük a kis fejünkben. Felkészülünk a kérdéseikre, és túljárunk az eszükön. Ez a helyes hozzáállás, dicsérte törpapa. Vegyetek példát Alexről. Alex majd összeállítja a kérdéseikre adandó választ. Valamennyien betanuljátok, és kész. Ennyi az egész. És ha feltűnően viselkedünk, kérdezte Mrs. Freeman, vagy ha belesülünk a szövegünkbe, nem vettétek még észre, hogy a nagyok mennyire zavarban vannak, ha velünk tárgyalnak? Mint ha ők lennének a felelősek azért, hogy csak ekkorák vagyunk. Zavarunkban nem veszik észre a mi zavarunkat. Megúszuk, bízzatok bennem. És ha valaki mégis csak kikottyant valamit? kérdezte a vihogólány. – lány. Ha elárulja az igazságot, az a föld alá kerül, mondta törpapa, lecsusszamva a sámliról, ami ült, mellesleg pedig saját kezemmel tépem ki a szívét. Esni kezdett, amikor Alex otthagyta a gyűlések kocsiját és visszatért a saját lakókocsiába. Útközben az összeállítandó kérdéseken gondolkodott.